Bună ziua, domnilor și domnilor! O nouă întâlnire de sfârșit de săptămână, și de data aceasta este în continuare unor evenimente care s-au produs la Bruxelles și uh, care sunt departe de a fi încheiate uh, atât la nivelul urmărilor lor în teren, urmărilor deciziilor care s-au luat în teren, dar și a ramificațiilor politice care și ele depășesc cadrul continental și intră în zona uh, aranjamentelor sau non-aranjamentelor la nivel geostrategic. Mă refer atât la ședința Consiliului European, cât și la Ministeriala de Apărare NATO, acolo unde subiectul Rusia a fost un subiect central și, vă reamintesc, marile decizii pe de-o parte, Consiliul European a avut o ezitare în a vorbi acum despre noi sancțiuni pentru Rusia, apropo de Siria, urmând ca decizia prelungirii sancțiunilor existente, pachetului mare de sancțiuni, dar și a existenței unor noi sancțiuni extrem de dure să fie luate la, în decembrie la Consiliul European. Pe de altă parte, după cum ați văzut, este evident foarte bine cunoscut în România, NATO, miniștrii apărării, au luat niște decizii foarte importante de întărire semnificativă a tot ceea ce înseamnă flancul de est al alianței, care este evident și flancul de est al Uniunii Europene. Se trimit trupe, iar în România vor ajunge contingente din țările, din cele șapte țări care au anunțat participare la Brigada Multinațională Condusă de România, care este deja funcțională și în curs de ajungere la capacitatea sa optimală, dar și noi măsuri foarte importante în zona apărării spațiului aerian și maritim al României. Ați văzut, este această decizie a formării unui centru de antrenament, pregătire și formare în zona forțelor aeriene, un centru al alianței, dar care poate să treacă și să asigure și misiuni de poliție aeriană exact după modelul uh, din țările baltice prima escadrilă care a fost trimisă deja în, în România fiind una britanică cu avioane deosebit de, uh, de performante Eurofighter uh, Typhoon mai departe uh, ieri o decizie surprinzătoare uh, cea uh, de trimitere în România pentru o perioadă de tip rotațional a unei baterii de rachete Patriot. Ceea ce deja ridică un nivel de probleme. Pe de altă parte, trece cu parte cealaltă, ieri la Valdai, la Soci, există acolo un club de discuții, un fel de ceea ce s-a dorit a fi un fel de Davos, așa. deci o, o chestiune de, de în alt nivel. Davos al Europei Asiatice. Al, da, al Europei Asiatice, spune invitatul de astăzi, domnul general Iantalpeș. Da, așa este. Domnul președinte Putin a ridicat omul și a spus că e bine să nu fim amenințați și că în cazul chestiunii cu Siria la un moment dat vom răspunde. Ce înseamnă toate astea? Este vorba de o simplă retorică, un blaf geostrategic, așa cum ne-am obișnuit? E vorba de altceva? Domnule general? Acum, dumneavoastră, forțați, forțați extremele. Și pe fond, dacă vrei să ajungi cu adevărat la o concluzie cât de cât acceptabilă, nu poți să eviți o astfel de abordare a forțelor extremelor. Da. Uite ce zice domnul președinte Putin, nu ne provocați să ne protejăm în mod activ interesele, haideți să ne înțelegem asupra ceva. Ce înseamnă Să protej... ne protejăm în mod activ, a spus. Haideți să ne înțelegem, nu? Deci eu cred, sunt convins de acest lucru, pentru că am urmărit cu atenție ce înseamnă Putin și ce înseamnă această personalitate ajunsă unde a ajuns și asumându-și ceea ce crede el că este datoria lui, obligația lui aceea de a reprezenta interesele federației ruse. Nu? Moștenitoarea a fost Uniunii Sovietice, moștenitoarea Imperiului Țarist cu toate elementele, raportările, cu toate câștigurile sau pierdele de rigoare într-un parcurs ce a dus la 1989. Nu? Este un mod de abordare lucrurile. Atunci să vă dau un alt mod de abordare a lucrurilor. Fără. De ce președintele Consiliului de Ministrie italian, domnul Renzi, nu invocă faptul că, în definitiv, dacă ne uităm în istorie, cum spuneți dumneavoastră, cine moștenește și ce ar trebui să fie moșenitorul direct al, da, da, da, al unui... Domnul Renzi ar trebui să rezolve întâi problemele cu Odoacru da. și cu, ceilalți germanici, de, cu de ceilalți, ceilalți germanici care au priluat coroana de la Roma și care au făcut tot ce au făcut în materie de imperiu roman de națiune germană. Uh, și, care, și da. care a durat mai mult de o mie de ani și continuă în variantele sale diferite să se exprime uh, și mă să, spuneți, să vedeți, meu, Doamna Merkel <coughs> invocând uh, imperiul... Uh... Nu e mai inteligentă decât uh, să invoce direct, știe ce are în spate și bineînțeles că procedează ca atare. Adică în niciun caz cu declamații din acestea de ale domnului Putin care sunt pe drept sunt și, cum să spun eu sunt și legale în terminologia actuală pe când dacă ar fi auzite din gura doamnei Merkel ele ar fi ilegale, ilegale pentru că n-ar ține cont de prevederile tratatelor de pace de după al doilea război mondial domnul Munteanu, ne aflăm într-o lume care este conștientă de paradigmele determinative. Unii, una o lume conștientă de limitările acestei paradigme, iar cealaltă lume conștientă de libertățile respective și de faptul că aș exprima și aș pronunța și chiar aș concretiza aceste libertăți face parte din logica și morala internațională actuală bun, dacă e așa logica și morala internațională actuală, permite Rusiei ca în momentul ăsta să joace în acest mod extrem de dur, trimițând rachetele Iskander în Kaliningrad, trimițând o forță mai mult decât impresionantă în Crimea. Făcând ceea ce se uh, face în, în Siria Pentru că aș vrea să vă reamintesc Ceana, Există reamintez. o Poziție o secundă, Există o poziție a miniștilor de externe Din Uniunea Europeană pronunțată... Cine sunt aceia? Păi toți Deci, nu, la... nu, nu, nu, nu. Cine sunt aceia? Ce vor aceia? Iertați-mă, chiar trebuie să deschid nu, internetul nu, nu, nu, Să nu. Vă, rog, vă dau numele Vă rog, eu nu-mi dați numele eu vă întreb cine, pe cine reprezintă aceea. Reprezintă Siria. Nu vă întreb de ce reprezintă. Păi eu vreau să vă spun că Siria legală este în brațele lui Putin. O secundă, dar nu despre asta vorbeam. Dar nu despre asta vorbeam. Ne vorbeam deci despre nu faptul invocați, că miniștrii miniștri externe ai, ai uh, europeni au spus că acolo uh, există crime de război. Rusia a, fă, a, a făcut crime de război. Or, acuzația de crime de război poate genera, așa cum uh, s-a spus acum la NATO, poate genera un pachet de, de sancțiuni s suplimentare. Sunt convins, sunt convins Că vor apărea alte crime de război care au fost săvârșite în Afganistan sau prin Irak în, în următoarele luni. Și că aceste crime vor puse opozit față în față și vor începe să fie judecate, la fel cum s-au făcut și în cazul Miloșevici, care știți până la urmă la ce... Deciziile ar. Foarte bine. Ele, n-am spus că există o posibilitate de a, a albi pe unii pentru crimele lor de război și, dacă au fost, și pe alții. De deci innegri, noi ne aflăm, dacă au fost, voiam doar să vă spun că noi ne aflăm într-o asemenea fază. Iar faza aceasta mi se pare absolut naturală, în condițiile în care să fie cu iertare, nu vreau să fie niciun de oameni oboriți, nu vreau să fie niciun de oameni care să-și părăsească casele, nu vreau ca să fie niciun de preocupări în materie de un viitor mai mult sau mai puțin apropiat și care începe să fie iarăși amenințat cu zângănit de arme, inclusiv nucleare. Pentru că există și fel de rachete cu încărcături care sunt din pe în spațiu da. sau spre celălalt, sau cu care se vehiculează, că spune dacă voi fixați acolo la deveselul, păi nu dă, să nu vă mirați că intrați în calculele noastre de distrugere nucleară, nu? Deci aceasta este o topică utilizată, este o retorică cu care se vânzolește lumea. Problema care s-a pus acum, i venit ieri de la, de la am participat la toate conferințele de presă ale acestui ministeriale, dar apărare foarte importante, ori acolo tema una dintre temele care au fost discutate și în cadrul ședințelor oficiale, ni s-a spus că a fost deplasarea aceasta a crucetorului greu, purtător de avioane. Hai să-i spunem purtător de avioane, dar denumirea rusească este în, în catalog crucetor greu, tocmai pentru că un port are alte uh, limitări să internaționale de operare în apele internaționale. Uh, acest crucișător greu portător de avioane, zicem portavion cu flota de 8 nave, este considerat ca o amenințare? Nu, asta oarece... e pentru, apropi... pentru reacții imediate și protejare a navelor aflate în subordonarea crucișătorului. Bun. Acum, și aici am o întrebare, dar trecem pe... revenim la ea. El, acest convoi se îndreaptă către coastele Siriei. Uh, Unde a... există o bază? Unde există la Tartus, dar mai există mază, și niște vale. nave care constituie forța permanentă rusă în, în da, Mediterană. Exact. Aceasta înseamnă o uh, apariție unei uh, mutări extrem de importante din flota de nord către Mediterana, o întărire a prezenței rusești și o intrare într-o zonă de permanență de putere. Ori schimbă toate raționamentele, deoarece este foarte posibil cu forța aflată în dotarea acestei, acestei flote rusești, ei să poată închide în orice moment spațiul aerian sau să obțină superioritate reală aeriană în da, zonă. Niciun caz nu există așa ceva pot să vă garantez că doar capacitatea Turciei împreună cu forțele NATO din zonă, care imediat pot fi concentrate, pot să scoată din analiză aceste forțe. Și atunci de ce o face? Păi o face pentru a marca foarte clar că o acțiune, indiferent ce va avea ca argumentare din partea NATO în zona sau o escaladare a situației din Libia va, din din, va escalada inclusiv răspunsul Moscovei. Eu cred că tot ce se transferă acolo are o limitare geografică foarte clară sub raportul abordării geostrategice a disputelor aflate la ora actuală în discuție. Mesajul domnului Putin de la Valdai e foarte interesant. Are nu are o țintă generală cum erau până acum Mesajul este pe o, două... o generală, după 1989. Mesajul este pe două direcții. NATO, pe care îl definește drept organizație depășită și care nu mai răspunde necesităților prezentului. Conform înțelegerilor din 1989, cei care au ajuns la schimbările de atunci, imediată și de perspectivă, au convenit acest, asupra acestei concluzii. Domnul Putin probabil, domnului Putin îi se pune în față acestei concluzii ale predecisorilor domniei sale, rechtea domnului Gorbaciov și a celor din anturajul domniei sale privind situația NATO și recunoașterii celor care se aflau în fruntea NATO la data aceea, 1980. Atunci este un gest de ilogică politică, pentru că toată lumea s-a schimbat. S-au schimbat organizațiile, s a schimbat... S schimbat, da, dar, s -a domnule, schimbat nu vrea ca schimbarea asta să fie totală în favoarea celorlalți. Aici e problemă. Pentru că, dacă domnul el țin vorba aia cu Cazaciucu și cu toate celelalte care au urmat, s-a făcut că nu vede ce se întâmplă și cum evoluează lucrurile, el nu. nu. El vine din toată lumea. Vă rog și pe dumneavoastră și pe cei care urmăresc această emisiune să înțeleg că eu nu fac nimic altceva decât încerc. Să apară în fața argumentărilor dumneavoastră, deosebit de bine susținute, ca o formulă, să zicem, de apărător al diavolului, sau fără să-l facă domnul Putin, diavol, da, dar -a partea -a cealaltă, -a cealaltă. Adică vreau să reprezint partea cealaltă a argumentărilor dumneavoastră. Și să înțelegem de unde vin toate aceste uh, rațiuni care îl determină la o acțiune și alta. Am spus de la început, în discuțiile cu dumneavoastră, domnule, ei judecă într-o altă perspectivă. Ei judecă în perspectivă imperială. Perspectiva asta poate duce la război? În niciun caz la ora asta. Ce înseamnă în niciun caz? Ce înseamnă în niciun caz la ora asta? Pentru că nimeni nu-și mai permite să promoveze o situație care se genereze o război nu și mai permite. Nu se poate. La ora asta? La ora asta. Pentru n să nu ce spune, spune domnul Putin mai cu Satan ore. 2 și cu chestia asta și ce efecte ar putea avea distrugători. Pentru că domnul Putin vorbește de Satan 2, dumneavoastră credeți că doamna Clinton se va mărturisi asupra eh, nivelului actual de înarmare nucleară a Statelor Unite? Dar de ce doamna Clinton? Pentru că nu s-a făcut câștigat, normal. Mă aduceți atunci la întrebarea pe care tot vreau să, să vă pun, pentru că vă spuneam, prima țintă a mesajului domnului Putin este uh, NATO și, evident, se adresa, uh, nespunând acest lucru, dar uh, greu de presupus că era vorba de altceva, la, uh, era un răspuns la toate aceste decizii de la luate în ultimele zile dar a doua parte a mesajului era direct către administrația viitoare, administrația americană care vrem să facem un deal Dealul era foarte ușor de făcut cu Trump uitați aici dumneavoastră ați rostit ceva și anume cu viitoarea deci domnul Putin este conștient că se află acum într-o poziție favorabilă pentru domnia sa și că e bine să se exprime, e bine să joace cartea. Pentru că în Statele Unite toată lumea preocupată cu alegerile, încă e o problemă cine decide, încă e o problemă ce se va întâmpla, cine va fi ales, încă e o problemă. Deci eu cred că își marchează foarte clar ceea ce domnia sa consideră că ea parține. Din punct de vedere al raportului de putere internațional. Pentru că, dacă n-am sisiza că totuși Siria nu-i aduce niciun avantaj sau pe unde se mai plimbă sau unde se mai angajează, că deplasările astea de flote, iar sunt costisitoare, că toate celelalte lucruri pe care le angajează la ora actuală nu sunt în niciun caz profitabile pentru chestiune imediată, nu sau pentru o abordare imediată, atunci înseamnă că n-am înțelege nimic. Și, sau l-au considerat că este un personaj în afara logicii imediate, cel puțin nu de perspectivă nu? ceea ce nu este cazul ce caz, și atunci mesajele de acum sau faptele de acum sau uh, cumulările de, de um, arme um, deplasări de, de trupe în zona flancului de est al alianței Domnule sunt făcute Dumnezeu. pentru? A, pentru a bar ca și-a stabilit foarte clar limitele dintre cele două lumi. Păi nu sunt marcate? Cum sunt? Adică ce s-a întâmplat în Ucraina a fost marcat cu evoluțiile din Ucraina, cu evoluțiile, Va situația, cu evoluțiile din situația din Georgia, cu evoluțiile de prin celelalte... Zone, să nu mai vorbim de presiunile asupra Iranului, de situațiile din Orientul Mizlociu și de toată criza aceasta siriană, pentru el lucrurile acestea sunt categoric situații inacceptabile. Și atunci trebuie să stabilească foarte clar care sunt limite și până acum se pare, după analiza... Pe care mi-o imaginez că îi se, se oferă, că singura formă de a ține pe ceilalți în afara presiunilor este tranșarea militară a limitelor. Mă scuzați, tranșarea militară a limitelor, cum Tranșare? am învățat eu până acum, nu este rezultatul unor acte de tip război-conflict. No. și confruntare? Docamdată sunt probleme de dispute marginale. Deocamdată, Ce înseamnă docamdată? Mai departe, mai departe, trebuie să arătăm fiecare și de o parte și de alta că de s-a făcut de vesel în România că de aia forțele celelalte sunt aduse în zona în zona Mării Baltice și a Republicilor Baltice și acum sunt împinse și spre sud în zona Mării Negre deci a exprimării prezenților militare constitutive ale raportului de forță pe păi și raportul de forță când începe să fie evident sau să fie Utilizat nu înseamnă conflict? Nu. Deci, în niciun caz nu. Dar în niciun caz nu vor mai permite, așa se gândește, că nu vor mai permite situații de genul celor petrecute după 1989, în toată această geografie a Estului. S-a tranșat. Cel puțin Domnul Putin așa bine. E clar că mai are el niște chestii care îl frământă și nu poate să le lase recte și exercițiile din Serbia cu avioanele rusești și cu toate celelalte, care sunt o replică a avioanelor NATO care sunt în România și nu numai în România. Deci, noi ne aflăm încă în această dispută exprimată cu mijloacele posibilului, neangajant la nivel strategic. Acest, această discuție se face între NATO și Rusia, în cadrul acelei, acelui format pe de care s-a vorbit acum din nou la Bruxelles, se așteaptă, s-a propus Moscovei o nouă reuniune la nivel de ambasadori a Consiliului NATO-Rusia. Sau se Dumnezeu face. Asta ați spus că va urma în decembrie acea o însfătuire în care Stați. se Nu, nu, nu nu, păi nu. nu, dar nu vedeți, adică, dumne, trebuie, să -a fiim de vă... acord. Nu, trebuie să fim de acord, că limbajul generează în același timp retorsiuni. Dar nu despre asta vorbeam, vă spun că întrebarea mea era între cine se discută aceste lucruri pe care le-ați enunțat până acum, acest tip de acord, această nevoie de acord. Domnul Putin se adresa direct viitoarei administrații prezidențiale care vrea să facă Aici un acord. Aici nivelul discuției, domnule. Și NATO? Uh, NATO? Ce înseamnă NATO, domnule? Adunarea membrilor săi. Fără supărare. Uh, NATO de când e lumea? Fără America nu există. La baza NATO este America, așa cum la baza tratatului de la Varsovia era Uniunea Sovietică. Pentru oamenii ăștia crescuți atunci și preluând ideile de atunci și ăștia, viitorii, cei care sunt astăzi la butoane și merg mai departe, ăștia sunt lucruri de la sine înțeles. Sunt, ăștia sunt vectorii de putere la nivel global. Și atunci, noi dacă vrem să vedem despre ce este vorba, atunci trebuie să acceptăm faptul că între ei, de când e lumea și de când s-a născut această formulă sau abordare geostrategică a omenirii, a existat o comunicare și o înțelegere cu niște limitări foarte clare. Nu să vă amintiți, vă dau un exemplu. 1963, cu rachetele din Cuba, nu și cu scandalul acela. Toată lumea știe că până la urmă, Hrushcheov va trebui să-și retragă navele și rachetele care amenințau statelor. Și într-adevăr așa a fost. Ce nu mai știe lumea, sau mai ales lumea noastră, sau informații noștri? Că în același timp, sistemul, bazele și astea americane din Turcia au trebuit să părăsească acelea cu dotări nucleare a trebuit să părăsească Turcia. A fost aceeași înțelegere. Iar toată argumentația Moscovii a constat în forțarea, pentru că întâi ei lui, n am citit niște lucrări în domeniul acesta, foarte bine argumentată, în care ei spun, Doamne, că au cerut să plece acele care nu, conform înțelegerilor din al doilea război mondial și la tratatul de nu aveau ce să caute acolo. Și pentru că nu, li s-a spus, bun, atunci vă ducem și noi într-o țară, prietene, că aceasta era Cuba la data aceea, a Uniunii Sovietice, rachete așa cum aveți voi în Turcia. Doamne, ăstea sunt abordări care se transfere și operează în alte planuri, unele pentru percepere publică subliminală. Dacă nu înțelegem lucrul acesta, atunci vom continua să aranjăm noi campanii și toate celelalte forme de dispută, până afară are logice. Dar eu cred că e bine că le aranjăm și așa, pentru că face parte din scenaristică, din tot ceea ce înseamnă a menține o lume într-o stare de non-percepere reală a situației ei. Ceea ce spuneți este că dialogul este cel specific până la urmă fostului război rece niciodată încheiat. Da. Și din punctul ăsta de vedere chiar vreau să vă spun când am auzit despre ce discutăm că acum se pun bazele unei alte forme de război rece. adică limitele între cine și cine va fi angajat în acest război. Limitări care? A, între cine și cine pentru că de obicei, percepția, cum am zis dumneavoastră, publică, nu am acces la alte informații decât la informațiile publice, percepția publică era cea a unei ordini, a unei discuții și a unor înțelegeri de tip bipolar. Aceia erau cei doi... Nu, no, nu e adevărat. I ar greșit sau mă forțat să accept și eu greșeala. La început, în 1989, era... Nu no, am spus pe global. timpul războiului rece. Era global. În 1989 se ajunsesem la global și toți mergeam într-o globalizare în care fiecare avea o șansă. Și fiecare a gândit să-și joace în raport cu ceea ce credea el că l-avantajează, inclusiv noi. Deci, nu mă refer la nicio șansă. Deci, nu mă la povestea aceea. Dați-mi voie să Acum, într-adevăr, s-a ajuns la această chestiune în care se constată de bipolarizare. Eu vorbeam despre bipolarizarea din timpul războiului rece. E, ne revenim. Revenim pe alte frontalii. Exact, și aici asta ce da. dispută problema celor fruntari. Și atunci, ceilalți actori, cei care au apărut între 89 și acum, cei cu noile mari ambiții, China, spre exemplu, India, puterile nucleare. Palestina. Bun, am spus cu ea am început, dar. Mai există și alte puteri, cu, cu cele, mai ales cele cu dotări nucleare impresionante chiar. Uh, nu la nivelul celorlalți, dar cu dotările nucleare care au fost considerate destul de importante ca să justifice niște ambiții. Cu e ce se întâmplă? Îi vor ține încă anturajul acestui raport la vârf? Care redevine bipolar, Care redevine bipolar și se va negocia. Deci cel puțin până la ora actuală lucrurile lasă să se înțeleagă că virgulă, China este alături de Rusia. Nu se știe în ce se va intra după aceea. Apropo, ca să fac o mică divagație, am fost săptămâna trecută într-o vizită în Corea de Sud. Vreau să vă spun că dacă cineva are această posibilitate, ar trebui să o folosească din plin. Nu numai pentru a vedea despre ce este vorba în lumea aceasta, într-o geografie care a pornit în 1953-54 de la situația de cea mai săracă și cea mai devastată din lume și unde s-a ajuns în această lume a Coreei de Sud cu o reușită fabuloasă în dezvoltare, cu niște lucruri pe care noi nici nu ne le imaginăm din punctul de vedere al conștiinței omului care este la ora actuală în Coreea și care își consideră nevoia și își reconsideră nevoia de a fi el împreună cu țara lui. Este formidabil. P ce are asta cu românii? Ce are cu are, zona pentru că dacă te frontierei duci acolo, Pentru că dacă te duci acolo Îți dai seama că ei au reușit exact pe formule care sunt total opuse a pe care noi ne-am angajat în 1989. Formula da. de securitate actuală pe care o propune NATO, această întărire a frontului de Est, poate să constituie un factor de disoasiune în no, raportul si... acesta de forțe sunt irelevabile. Atunci, de ce o este facem? Este doar de marcaj. Este ce vorbeam. Este de marcaș. Ceea ce este bine? Ceea ce foarte este foarte bine. bine. Eu pot să vă spun că pentru România este excepțional. Pentru că în sfârșit, după toate discuțiile despre NATO, după primiri și după aia, se ajunge la trupe NATO. Nu? Se ajunge la uh, exprimare NATO în geografia românească. Până acum nu ai mai existat. Până acum eram încă teritoriul de dispută, de discuții, pentru că își permitea și unul și altul să mai aprecieze sau să discute asupra geografiei românești. Acum ne vom afla la noi acasă, cum s-ar spune, și NATO va fi la noi acasă și noi vom fi în NATO, cu adevărat. Și nu conform, conform a acelui vers celebru ne vom apărea sărăcia, nevoile și nemul. Nu se pune da. problema să ne scapă rău. că Eu nu cred că există nebunia aceea ca cineva să ne le ia astăzi. Iar cei care sunt în măsură să ne le ia, deja ne le-au luat. Și dacă vor să ne le ia mâine? Alții? să mai ia mâine? <lip> Atunci ar însemna să intre în confruntare cu ea care ni le-au luat deja. <lip> deci nu credeți că e vorba de o solidaritate... De tip organizațional alianței și a Uniunii Europene, și o solidaritate de, de interes. Dumnezeu asta un om cu experiență, și nu numai cu experiență, care cunoașteți cum s-au făcut toate transferurile de credibilitate în Europa asta și la numai nivel în public, Europa. de informație publică, evident, știu. <laughs> da. e, bine, și sub acest aspect, noi ar trebui să plătim fiecare pas spre Europa și spre NATO cu renunțări la cum să zic eu la valori care au fost transferate în fondul comun al Europei și al NATO Mai... acesta a însemnat cointeresarea acelei lumi într-o lume care abia de acum înainte se va contura real pe această planimetrie Înseamnă că, înseamnă că am jucat corect, am reușit să interesăm și că... Cu prea multe costuri excelente. Nu numai cu prea multe costuri, cu costuri devastatoare asupra șanselor celor care pe fond, ca urmare a evoluției umanității, pe principiile care au evoluat până la al doilea și până în 1989, ar fi avut drepturi mai multe. Nu mâine, pe pe 30%. Au loc alegerile prezidențiale în Republica Moldova. Nu se poate să nu fie. Și acesta un subiect care este legat, absolut strâns legat de toată această discuție, pentru că ați vorbit de marcajul limitelor. Da, asta a fost, de fapt, esența răspunsului dumneavoastră la toate întrebările pe care vi le-am pus. Suntem într-o epocă de marcaj, cu diverse forme, mai de limbaj dur, mai de așezări de trupe, mai de. Bun. E corect uh, rezumatul? spuneți un amendament, amendament vă spuneți, vă până continuați dumneavoastră. Eu nu pot să-i și varianta aceea din care asupra căreia va trebui să conveni și anume că este un mare joc imagist în care lumea venind din lumea în care vine sau cei care vin din lumea în care vin fiecare desigur că păstrează perceperile, păstările intereselor și memorile din lumea respectivă. Ori ea trebuie dusă într-o astfel de informare încât să înțeleagă că intră într-o altă lume. Și că dacă n-ar fi așa cum se joacă, ar putea să fie dezastru. Bun. discutarea limitelor. Republica Moldova, în această rediscutare a limitelor, în ideea că va trebui să aleagă între un președinte pro-rus și un președinte pro-occidental, că acestea sunt cele două variante rămase pe, Asta pe piață. Asta sunt vremelnicii, domnul domnule. Păi Vine vremelnicii, și da. ce schimbă pro Vă O și ceilalți în stradă. Vin ăștia care cu Uniunea Europeană și alții sau alții cu Uniunea și care este problema? Pentru că este un teritoriu aflat și care va rămâne în dispută. Pentru că, în conformitate, eu am mai făcut, noi am mai făcut emisiune. Este o problemă de autodeterminare, v-am spus, din Congresul al 24 lea Atunci a început discuția Ei, asupra. Dacă, dacă și prin vot, autodeterminare înseamnă exprimarea prin vot. Ei, Exact. Ei, și atunci, stați. Dacă acum Așa ei vor să se autodetermine și să pună un președinte pro-european, nu, nu este o variantă care se opune. Celelalte variante, varianta produsă. Nu, nu că dacă reușesc să facă asta și să decide în materia respectivă, asta se va întâmpla. O majoritate va decide. Și vreau să vă spun că majoritatea nu se află la București. Pentru că dacă s-ar amesteca Bucureștiul ar da peste cap. Asta vorbim numai de Republica Moldova. Așa, așa e bine să spunem. Da. Deci ei își decid propria soartă conform înțelegerilor superputerilor. Vreți să vă mai amintesc de ce a nu, nu mai înțeleg nimic. Deci, pe de-o parte, nu să spuneți. cu ochii limpezi că e vorba de autodeterminare și de alegerile care vor fi. Una e alegere și alta e autodeterminare. O alegere a președintelui poate să fie de moment. Dar dacă e vorba de autodeterminare, atunci este o majoritate a cetățenilor calificate pentru a decide încotro să meargă țara. Nu înseamnă cum președinte va putea duce țara acolo sau dincolo. Și dacă acel președinte va organiza un referendum noi unde vrem să mergem? Asta e altceva. Dar fără așa ceva nu se va putea face. Iar din punctul acesta de vedere va trebui să vedem cu adevărat care e situația oamenilor dintre proținistri. Până acum ziceați că în lumina unor înțelegeri, Ce rol au înțelegerile în această în votul de, de duminică și de mai departe de organizarea unei, unei schimbări fundamentale? Eu zic că ni s-a atras atenția. Pe un moment ușor încălzit. Din relațiile internaționale și din relațiile dintre cele două tabere, pentru că există cele două tabere, să fim oameni serios, nu? până la capăt, în care ni s-a amintit că problematica celor dintre prusinistul le aparține. Până normal să le aparțină? Serios? Pentru să ne ați văzut ce reacții s-au produs pe aici, printre personajele cele mai agitate, cele mai patrioate, cele mai cunoscătoare, celor mai analiste și celor mai să fie cu iertare, că nu mai vreau să continui, în care s-a spus că America a trădat, că America a făcut, că este inadmisibil cum s-a exprimat, nu dumneavoastră, ambasadorul acela n-a făcut nimic altceva decât să-i exprime. Situația existentă la nivelul relațiilor internaționale, în ceea ce privește statul sau Republica Moldova. Drept care? Da. Cine credeți, din punctul nostru de vedere, de. Eu am fost. iertați am fost acuzat mereu la Moscova, peste tot, că sunt un naționalist care am organizat tot felul de acțiuni. Era, să, în fiecare săptămână se publica în Achișinău despre Linia Talpeș, care vrea să uh, ocupe iarăși teritoriul dintre sinistru, care voia să-i uh, să știu eu să-i aducă din nou pe moldoveni în România și care se voia să le răpească șansa lor de a se exprima. Deci nimeni nu mă poate ataca că eu aș avea ceva. Sau... Dar, va trebui odată să înțelegem care sunt log logicile jocului în care ne aflăm. Care sunt elementele care sunt puse în acțiune? Din care sunt limitele? Această logică pe care o invocați dumneavoastră vi se pare că va duce la o victorie a unui președinte pro-rus sau pro-european pentru că desigur trebuie să reamintim uh, celor care uh, se uită la noi în acest moment că uh, prin Constituția Republicii Moldova puterile președintelui sunt relativ limitate. Uh, este e un vor... element foarte serios. Este vorba, deci, din punctul de vedere al ziaristului, de o problemă care are o importanță la foarte mare însă la nivel de imagine, la nivel de mesaj. Deci, din experiența dumneavoastră, din ceea ce știți despre uh, Moldova, vi se pare care dintre variante posibile deci, pentru duminică? Uh... Nu cred că este semnificativ prin niciun fel ce s-a întâmplat. A, da, Asta de singurul care zice asta. Acolo toată lumea se, eu sunt, se inflamează rău. pe această. Îmi pare rău. Sunt... Uite, și în situația asta eu gândesc altfel, nu văd că gândesc alții. Nu înseamnă. adică, nu are nicio importanță. N-are nicio importanță. E o chestiune de parcurs. Și vă spun de ce. Pentru că toți cei care au fost până acum și-au reprezentat partea filo-europeană, pentru că trebuie să fim serioși în materia respectivă, toți s-au spus cei care au guvernat până acum, în ultimii patru ani, că ei sunt filo-europeni, că ei vor duce, că se va deschide, știți și dumneavoastră, toate celelalte au eșuat lamentabil în lupta anti-corupție și celelalte chestii care s-au purtat în oameni. Deci, după părerea mea, ne aflăm în fața unei situații destul de dure pentru această partidă care nu-și găsește alți reprezentanți în măsură mai Sandu, mă rog, sau mai sunt acolo. Ei, e, nu, Maia Sandu a de. bun, lider. Dar eu cred că și ea e venită peste noapte. Și vine peste noapte, cum s-ar spune, într-un proiect în care ceilalți sunt stabilizați și știu pe cine să atace. Mă înțelegeți? Și atunci, omul care se duce la vot va vota nu pentru o perspectivă, la ora actuală, ci el va încerca să-și rezolve puțin din ce îi se pare lui că îl afectează azi și mâine. Deci să nu mai avem de-a face cu corupții cu hoții și cu ceilalți bandiți care ne mint. Aici e marea problemă a situației existente în Moldova la ora actuală. Acum, dacă trebuie să interpreteze răspunsul noastră, dați șanse mari lui Igo care vine cu acest mesaj... În nicio formă nu le exclud. Dar, în același timp, deci cu o, o, o de rigure. spun că asta nu înseamnă că s-au întâmplat nu ce. Nu. Domnul Dodon în toate lorile de poziție de până acum spunea că va încerca să stabilească o legătură strânsă cu Kremlinul, cu Uniunea Vamală, cu Uniunea Eurasiatică. deci o sunt schimbare de direcție. Sunt total de acord ca așa a spus și că va încerca să facă așa. Ei, și n am mai fost și domnul Voroni, n am mai fost și el care a venit cu un alt aplop și a venit cu o experiență și bă, care a zis că așa va face și a încercat să facă așa. Ei, și unde a ajuns? Mie mi se pare că în lumea aceasta, cum este Republica Moldova, care se află între ape, e o aberație să Rasez linii și să zici că de acum înainte asta așa va funcționa. Nu se poate. Decât dacă vine cineva cu adevărat și proiectează o șansă, o șansă reală pentru majoritate. Și dintre cei doi, nu credeți că vreunul nu proiectează o șansă reală pentru majoritate? Numai speranțe. Până acum. Și de o parte și de alta. Să vedem. Să pune problema unei șanse cineva dovedică proiectează o șansă acela va reuși nu vreau decât un singur amendament la asta credeți dumneavoastră că trupele NATO adică Valșovia și în special s-ar fi retras în Germania dacă refugee-ul nu garanta plata acestei retrageri și cu compensațiile de rigoare și cineva va trebui să plătească cuiva ceva pentru Moldova? eu zic că da Domnilor și domnilor, credeam că o să obțin vreodată de la domnul Talpeș un răspuns final. Dacă ăsta este răspunsul final pentru Moldova, atunci de, deja am complicat toată analiza și va trebui să o reluăm, pentru că, vedeți, iarăși trecem în alt plan decât al realității cu care... Lucrează iar știi de obicei, lucrează cu realitatea imediată, cu fotele imediate, cu sondaje, cu date de alegeri. Iată o altă perspectivă. Sper că v-am dat de gândit, urmăriți în continuare tot ceea ce transmite adevărul, dar uh, uitați-vă foarte bine, cum știu că o veți face, la ceea ce se va întâmpla duminică la Chișinău. Vă mulțumesc pentru prezența în alegeri. să sperăm că știrile de acolo vor confirma o speranță un început de speranță, un început de drum care să ducă la un început de speranță. Mi -mi să vedem. de șansă. Vă mulțumesc! La revedere!